Om Amerika. Jeg hedder Anders Avner og er din vært i den her podcast, som er produceret og leveret af os her på kongressen.com. Med mig her i studiet, som altid, nyhedsredaktør Otto Lykketoft. Dejligt at være. The one and only. <laughs> Endnu en uge ja. i amerikansk politik. Det er jo øh, altså det er jo aldrig kedeligt. Det er derovre, privilegiet, i vil jeg men, faktisk sige. Det er, er dejligt. Det er meget enig. Jeg værdsætter det utrolig meget. Må jeg have lov at sige, at i dag skal vi snakke om en person, som der var enormt meget store forventninger til, men som indtil videre må siges, at have haft en ualmindelig hård start øh, i sit øh, embede. Ja, vi, vi skal har jo snakket lidt om det før, ikke også? Oh. Altså, vi er, vi er, nu er vi gået rundt om varme et par gange, nu, nu er det altså... Nu, nu laver vi, så i dagens udsendelse, mine damer og herrer, der skal vi snakke om vicepræsidenten i USA, Kamala Harris... Så velkommen inden for her i Kampen om Amerika. Men, men, men, men, men, også lykkes ofte, inden vi skal snakke om Harris, skal vi jo lige huske, apropos privilegiet, det er at stå her hver uge, at øh, der er en grund til, vi kan det. Det er ja. jo fordi, at folk støtter os. De er søde og rare og dejlige og bliver medlemmer af kongressen øh, i stadig stigende antal. Og det er jo altså måden, vi både har råd til at lave et program som Kammer America. Amerika. Det er en måde at finansiere den journalistik, vi laver på kongressen.com, artiklerne, analyserne, alle de andre ting og sager, der foregår. Og det er vi jo altså helt utroligt glade for, at der bliver flere og flere, der er heldigvis altid plads til flere også. Så øh, til dem af jer, der ikke er blevet medlemmer nu, så skynd jer at blive det, når at udsendelsen er slut. Så smut ind på kongressen.com. Bliv medlemmer, enten private medlemmer eller businessmedlemmer. Begge dele er lige dejligt, men bare sørg for at blive medlemmer, fordi, som altid lyder det, god, god sønsning koster, koster penge. penge. Simpelthen. Og med disse opfordringer givet videre, så er vi klar. Kamala Harris. Kamala Harris. Godt går det ikke. Det kan man lad faktisk ikke sige. Lad os lige prøve. Jeg kan tænke lidt over det. Vi snakkede også om det, inden vi gik i studiet. Der var en meget høje forventninger til hende. Altså, jeg kom til at tænke på, jeg havde fornøjelsen af at sidde sammen med vores gode kollega på Danmarks Radio, Hans Langkilde, den dag Biden og Harris blev taget ud og live kommenteret i de seks timer, der blev sendt ud på Danmarks Radio. Der talte vi rigtig meget om Harris, <laughs> og vi talte rigtig meget om de forventninger, der var til Harris, og vi snakkede om det historiske netop i, at USA havde fået sin første kvindelige vicepræsident, mm. og øh, i det hele taget også de forventninger, der var til, at hun skulle ind og være i en eller anden form for præsidentiel mesterlager under Joe Biden, og at øh, alt tyder også på, at det var i virkeligheden hende. Mm. Partiet var ved at køre stillingen til, at skulle overtage stafetten øh, i 2024. Hvis er det. Men, altså, vi skal huske på... Det er jo historisk, det der sker lige nu. Yeah. Det er bare historisk dårligt. Altså, hvis, hvis vi lige tegner kridtstrejene op her, yeah, så er det jo faktisk, vi snakker om anledning til at altså, gå ind og lave et program om Kamala Harris, fordi vi, vi synes, det er enormt spændende, hvad der sker omkring hende, og hvad perspektiverne i hendes vicepræsidentskab egentlig er. men vi er sådan, Hvornår har vi egentlig den her hook til at gå ind og snakke, lave et helt program om hende? Og hooken er simpelthen, at hun nu officielt er mere upopulær end nogen anden vicepræsident på det her tidspunkt i, ja. øh, i, øh, i det første år. Altså, endnu, endnu mere upopulær end Mike Pence. Endnu mere upopulær end Mike Pence. Det er altså... Er det skidt? Det er rigtig skidt, for han var ikke populær. Nej, det var han godt nok ikke. <laughs> altså, sige, selv Dick Cheney har haft højere approvals. Det, det er altså ikke altså Bushes uh, vicepræsident i sin tid. Det er ikke så godt, uh, for at sige det mildt. Det, det er historisk dårligt. Men skal vi lige prøve måske at kigge på... altså fordi hvad er det, der går galt? Altså, øh, vi har jo, som du siger, vi har jo talt lidt om hende i, øh, i tidligere programmer, vi har også talt om de problemer, Biden mm -hmm. øh, står i, vi har snakket om, at det generelt ikke rigtig kører for demokraterne, men altså for mig at se, så er det nemlig gået galt helt fra begyndelsen, ja. og jeg spekulerer lidt over det faktisk også de sidste dage her, mens vi har programmet, altså, det gik næsten galt fra det øjeblik, at indsatsceremonien var slut, da det ligesom var, at hverdagen begyndte. Og jeg tror, at noget af det, der i hvert fald til at begynde med gik galt, det var også... Altså, der skete to ting. Den første ting, der skete, det var, at hun nærmest var en større stjerne end Biden. Ja. Og det vil sige, at lige i starten var der nærmest mere fokus på hende, end der var på den nye præsident. Det fandt man at ud af indsat i Det duede ikke rigtigt. Nej, øh, det, det var ikke vejen frem. Så skruede man lidt ned øh, for, øh, for de forskellige parametre og så såled så hun ikke nødvendigvis overskyggede Biden, og han i højere grad også var ham, der stod alene med sejrene, når de for eksempel landede nogle af de her store reformer, som de jo altså det, de gik jo fantastisk i de første 100 dage for Biden-administrationen. Ja. Så gik det så senere lidt ned ad bakke. Men det man så også gjorde, det havde man i virkeligheden også gjort ret tidligt i processen, men man havde jo sat hende til at, at ligesom have hovedansvaret for immigrationspolitik, Ja, det var meget specielt. Altså, det var, man tænkte, at hun næsten fik foræret den her Biden som sådan en, en, en hadgave. Det var virkelig, immigration er jo et af de mest betændte emner overhovedet i amerikansk politik. Og det han gjorde, det var at sige, ved du hvad, du får hovedansvaret for det her, nu sætter vi dit ansigt på ja. øh, vores fremtid immigrationspolitik. Og det er altså bare, det er virkelig, virkelig farligt, hvis man er demokrat, fordi det er så let for republikanerne at gå ind og sige, og vores grænser bliver overstrømmet, vores jobs mm. bliver stjålet, og alt, alt kan pege i retning af immigration, og man kan virkelig føre den der populistiske politik på baggrund af det. Og lige pludselig så stod Kamala Harris som det ansigt, demokraterne satte på deres nye immigration ja. uh, policies. Og det var altså, det var en hård start, men også måske et signal om, at man fra Biden-administrationens side ønskede at give hende noget rigtig hård erfaring, ja. altså herre hende, men også vise uh, omverdenen, at hun godt kunne klare det her, at hun var et kvinde, man skulle sætte i spidsen for det her projekt, for at virkelig, virkelig at sætte, altså, sætte finger på pulsen der, hvor det gjorde ondt, men også finde en løsning på det. Mm. Og det var det var måske... Oh, ja, hvad siger du? Ja, skulle vi <laughs> måske ikke... Det er fuldstændig enig med dig Det var det, der var tanken bag det. Det der måske så kan undre mig en lille smule, det var, at de ikke kunne gennemskue, at det ville selvfølgelig ikke øh, altså, vil gå godt. Ikke fordi hun ikke er en dygtig politiker, for det mener jeg faktisk, hun er, men det vil ikke gå godt af den simple grund, at det vil ikke gå godt for nogen. Nej, lige altså, immigrationspolitik er grundlæggende øh, sådan, at det er noget, demokraterne slår sig på. Mm. Demokraterne kan aldrig vinde noget på immigration. Det handler udelukkende for demokraterne om, hvor at begrænse skadens omfang, når de har magten i ja. forhold til immigrationspolitik. Ja. Altså lad os bare huske hinanden på manden der var i det hvide hus før Donald Trump, hvor før Joe Biden det var Donald Trump, og han blev nemlig og alene gjort til præsident på baggrund af at han ville bygge en mur langs ja, grænsen. Det det. <laughs> og det er sådan lidt, et... Nå, så kommer man til man overtager det, man overtager efter en den måske største hardliner på immigrationsområdet Øh, som jo altså virkelig nærmest øh, havde et mantra, der var det mest populært af dem alle sammen, nemlig Build That War. Ja. Altså, det er ja, ja, ja. det, folk stadig står og råbte efter flere år. Så overtager Biden ja, og Harris. Nok her op. Det er en af ja, de Gud fri må men ja. det, det lader vi være. Æh, men Build That War, den blev ved med at øh, have en klangbund, mm. og hardliner-kursen på immigrationspolitikken blev ved med at være noget, som plejede den republikanske base. Så overtager Biden og Harris. Og øh, så er opgaven den fuldstændig usagnelig, der hedder, vi skal ikke bygge mur, for vi skal fremstå lidt mere humane. Mm. Og, men så skal det ikke ligne, at vi er blødsudende, øh, og det må ikke ligne, at der at nu er kaos, og at vi bliver overrendt mm. øh, med illegale øh, immigranter, fordi derfra, så, øh, så kommer vi til at fremstå øh, som værende svage. Øh, så den klarer du lige, Kamala. Ja. Og det kan man ikke. Altså det kan... Øh, hun kan ikke... Hun kan i bedste fald håbe på, at hun kan gøre det bedre end mange andre. Det, der så er sket imellem tiden, det er også, at hun har lavet nogle fejl. Hun har lavet nogle fejl med nogle af de meldinger, hun har været ude med. Blandt andet et meget omtalt besøg, hvor hun var i mellem hvor hun jo fik sagt noget i af, at folk som ikke skulle komme til USA. Så, så blev venstrefløjen godt nok sur. Ja, det gjorde de. Øh, altså. Og det er ikke så smart. Øh, altså, Alexandra Ocasio cortez og nogle af de andre fremtrædende venstreførst politikere inde hos demokraterne skældte hende jo ud og øh, så hvad er det du laver og det kan ikke være mening og det er ikke den politik som vi vi er med til at støtte og, og det er det der. dilemma hun er blevet sat i ikke også. Jo. Altså det er et konstant pres fra hver side og hun har placeret sig lige i midten af det hele og prøver at navigere igennem det der og det er bare næsten umuligt. Det der kan undre mig apropos det her med at sætte hende til migrationspolitik. På den ene side kan man jo godt forstå mm. at Biden ikke selv tager den fordi så er det bare hans præsidentskab der får skrammerne. Ja ja. Så det kan man jo på den ene side godt forstå men alligevel så er det også kun et stykkevej man kan se logikken i det fordi det har jo hele tiden nærmest været det, det, man i politik kalder en ubekræftet kendskærning, ja. at, øh, at det er hende, der skal overtage. Mm. At det er hende, som de har kørt i stilling, at det er hende, der ja. skal, skal overtage efter Biden. Set i det lys, så burde man måske tænke med et lidt længere perspektiv i forhold til, hvor smart det er at sætte hende til det område, hvor man ved, at man som demokrat virkelig får en blodtude men ja, jeg tror, argumentet var som sagt, at, at man virkelig troede på, at hun kunne løse det, og det var bare en, en fejlvurdering. Altså, men igen, og det er lidt tilbage til, at vi før. Det er jo en fejlvurdering, jeg tror, hun kan det, men det er fordi, det er en fejlvurdering, af ja, nogen jamen, det, er det. Det. det. er jo lige det er det. præcis det, der er hele sagens kerne. Jamen, det er ret, det. Er, jeg synes, det er ret vildt, men det er også, jeg tror, også uh, Healings tog til Mellemamerika, som uh. jo udsprang af det her immigration, og det var jo mm. også det er også et forsøg på at give hende nogle, altså noget udenrigspolitisk erfaring, og immigrationspolitikken er jo en god blanding af både udenrigspolitik og indrigspolitik, altså så man prøver ligesom at bygge en profil op omkring mm. Harris som den her store, både diplomatiske frontfigur, men også som en politiker, der virkelig forstår at manøvrere i, uh, i det rimelig komplekse politiske system, som immigration ligger op til. Ja. Men det, det gik bare ikke. Altså, det var en af de ting, som Harris virkelig har slået sig på. Mm -hmm. altså, hvis man så kigger lidt længere frem, så er det jo også gået galt andre steder. Ja, lad os lige prøve at tage at nogle af de andre steder, hvor det er gået galt også. Altså Det bedste eksempel, synes jeg, som vi også har været inde på før, mm -hmm. det er jo helt klart uh, Afghanistan-missæren. Jeg ja. synes det virkelig, det er, det er et praktisk eksempel på, ikke blot på, Altså at hun ikke måske har fanget helt de politiske dybder af, af hvor svært det kan være at føre immigrationspolitik, men er hun faktisk også en relativt dårlig... Uh, kommunikativ strateg. Øh, ja. Og jeg ved, jeg ved at du var og om det før, så du får lige... Jeg vil synes, at du skal have lov til at fortælle historien om, om hvordan hun øh, placerede sig et vist sted på et forkert tidspunkt. Jamen, lad os nu bare huske hinanden på, at på det tidspunkt... der ikke, smiler i nu, da, kære. <laughs> Jamen, det er, fordi, det, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan jo få lov at ske, Øh, altså jeg har selv baggrund inden for strategisk politisk kommission, jeg kan simpelthen ikke forstå det altså hvordan man på side 1 i bogen kan se what not to do og så gør de det alligevel, Biden står og snakker om, mens at Afghanistan er ved at blive overtaget af Taliban, står Biden og taler om at øh, Kabul ikke er det nye Saigon altså med henvisning til dengang da Vietnamkrigen sluttede, og folk øh, måtte evakueres via helikopter fra taget på den amerikanske ambassade mm. Det er ikke det, der er ved at ske nu, lader Biden forstå. Hvor er Harrison? Hun er i Vietnam. Af alle steder på kloden, så er hun i Vietnam. Jeg kan simpelthen ikke begribe stadigvæk, hvordan der ikke er en eller anden kalender. Altså, øh, vi kan altid finde undskyldning for, hvorfor du pludselig ikke kunne, eller hvorfor vi blevet så udskyet du kan tage til Vietnam på et andet tidspunkt, du skal ikke være der lige nu, fordi lige nu så er øh, Afghanistan ved at blive øh, vortids Vietnam, ja. så øh, vi har ikke behov for at, at forstærke den kobling yderligere. Det er mig simpelthen gået, ja, det hvordan, det, hvordan det kunne ske. Det er fuldstændig det er helt, altså. altså så bærer man også om problemer, når man gør sådan noget. Og det kan godt være, at det ikke er... Øhm, at det kun er hendes ansvar, men det er også hendes ansvar. Altså hun burde i hvert fald have, sagt jeg sagde, Ej, jeg skal altså ikke tage afgang. Jeg skal godt nok ikke til Vietnam, når det her sker lige nu. lille fun fact. Oven på, på den episode, ja. så gik hun faktisk øh, ned til administrationen og sagde, prøv at høre, jeg har brug for to nye rådgiver, øh, fordi der er simpelthen for stor med et pres på mig. Jeg bliver nødt til at have nogen, der kan hjælpe mig igennem det her bedre. Mm. Jeg tror faktisk, det var en god beslutning. For ja. siden slutningen af september har der ikke været de her helt store skandaler, øh, som man ellers har set i det første halve år. Det er, det er, Jeg tror, det var, det var måske rigtig prioriteret øh, for en gangs skyld af øh, den gode vicepræsident. Det, der er interessant på den lidt, øh, lidt længere bane, synes jeg, det er, at du har en situation nu, hvor... Altså, bundlænden nu er punkt et. Det kører ikke. Det kører ikke. Det kører ikke for Harris, det kører ikke for Biden, det kører ikke for demokraterne. Nej. Det er jo selvfølgelig mit foregående program også, det behøver vi ikke sådan øh, runde igen nu. Men grundlæggende så kører det ikke for nogen del af det demokratiske parti, inklusiv for administrationen. Udsigterne lige nu med et års penge til midtvejsvalget er, at de står til efter alle dømme at tabe det ene, måske endda begge kammerne mm. i kongressen. Jeg vil sige, min vurdering er, at det er overvejende sandsynligt, at de taber repræsentanternes hus. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at de også taber senatet. Det ser lidt mere. Ja, det er for tid til, at sige, synes, det Ja, præcis. Men huset ser ud til virkelig at være noget, hvor der bliver. Ja, øh... Der brænder det. Ja. Der brænder det, oven. det bliver svært. Hvis nu vi forestiller os, at demokraterne virkelig får. En på hatten mm. om et års penge. Så vil der være noget, der smager af panikstemning i det her parti, fordi pludselig så har republikanerne taget måske det ene, måske begge kammer i kongressen tilbage. Det vil sige, så kan Bidens politik ikke længere blive ført ud i livet, mm. og det vil sige noget af det, man så skal bygge hen mod 24-valget på, jamen det bliver lige pludselig meget mere spinkel og meget mere skrøbeligt, fordi man ikke kan stille sig op og sige, så har vi nok lige lavet reform igen. Det kan man ikke. Og så er det pludselig, at der begynder sådan noget, hvad gør vi så? Ja. Fordi hvis ikke man når forslået sig ud af den her negative spiral, som man befinder sig i i løbet af det kommende års tid, hen mod midtvejsvalget, jamen, så begynder der også pludselig at være en angst for, jamen kan vi så også tage præsidentvalget? Lige præcis. Kan Trump komme tilbage? Ja åh, oh, oh. ja, ja, ja. Og så skal du altså se, at øh, man pludselig bliver klamme i hænderne hos demokraterne. Ja, og man har brug for at hive en kanin op af hatten, Og så altså. er det pludselig, at man kigger i retning af vicepræsidentposten på sådan, og tænker, er det der, mm. der kan ske noget? Fordi vi skal ikke så mange år tilbage. Jeg skal mindre om et eksempel fra, fra tilbage i kølvandet på, på Midtvejsvalget 2010. Demokraterne dengang under præsident Barack Obama ledelse med Joe Biden som vicepræsident havde ikke rigtig tur i den, for at sige det. Ja, det må sige. Det omkring 60, 60, 60 sæder i 60 sæder i, i, i tabtmænd til midtvejsvalget 2010. Det var en massakre. Ja, det var godt. Det var virkelig, virkelig skidt. Ja, ja, man var helt really i maven, bare tænkt på det. Ja, men 60 medaljer. Hold, hold, hold. Hold. <laughs> hold op. Ej, det, det er hæftige sager. Nå, men det, der skete i den forbindelse, det var, at man jo kiggede på tallene for Obama-lejrens side og skulle, kunne se, hmm. okay, midtvejsvalget, det gik ikke, som vi havde håbet det, tværtimod Økonomien var heller ikke rigtig i, i god gænge på det tidspunkt. Arbejdsløsheden var stadig meget høj. Ja. Og i det hele taget var der ikke sådan så mange ting, der, der fungerede for, for Obama. Samtidig med, at man jo netop kunne se, ja. at jamen, der kom ikke kommer mere politik ud, fordi republikanerne havde fuldstændig slået bremseklodserne i efter bevægelsen så og dermed øh, jamen, så var det ikke der, man kunne øh, komme med, med nye og på en eller anden måde revitalisere ja, et det, man så gjorde, det var, at man begyndte at kigge på at sige, skal vi udskifte Joe Biden? Kunne man lave en vicepræsidentudskiftning og i stedet indsætte Hillary Clinton som ny amerikansk vicepræsident? Sådan så, at det var en den samme præsident, men med en ny vicepræsident, og det måske kunne give noget ny energi øh, i forvejen, øh, til en i forvejen rimelig administration. Man var faktisk øh, så langt i tanken, som man også fik det testet. Ja. Obama holdt det meget, meget internt selvfølgelig, det er klogt, men, øh, men man fik det undersøgt og fandt sig ud af, at de pros og cons, der var omkring det her, at det, risikoen ved at gøre det var så meget større end det, man kunne få tilbage, som man lod være med at gøre det. Det, der er interessant her, det er, jeg kan godt forestille mig, at der vil være en af mange, der begynder at tænke, at det er det, der kunne gøre et eller andet, godt for, for genvalgsmulighederne i 24. Skal man lave en vicepræsidentudskiftning? Mm. Er der en, en Gretchen Whitmer ja, for ja, eksempel ja. Det, der, i, der. i Michigan, som kunne gå ind og gøre, gøre det bedre, øh, og, og som kunne tilføre noget ny øh, energi og noget nyt liv, og som måske dermed også er en, som man så kan se for sig i højere grad kan overtage præsidenten med for jeg tror også på og det her til sidst. Det er det, der er problemstilling i nu. Der er ikke så mange... Også apropos de tal, du selv refererede til, at hun er den lige nu mest upopulære vicepræsident i moderne tid på det tidspunkt ja. i, i administrationsperioden. Der er ikke mange, der længere snakker om hende som kommende amerikansk præsident. Nej, det er der ikke. Men det, jeg tror, hvis jeg var Biden, så synes jeg, at det er uhyggeligt er ikke blot, at hun er upopulær, men mm. hun er faktisk også mere upopulær end Biden selv. Ja. Det vil sige, at lige nu har han en running mate som faktisk trækker ham ned, ja. og det er jo ikke det en running mate skal. Nej. altså det er jo det er faktisk en fuldstændig omvendt funktion, vicepræsident skal have. så jeg kan godt forstå, hvis Biden han altså tænkt at okay det her det er simpelthen ikke optimalt, kan vi finde en løsning på det. Jeg tror selvfølgelig ikke, at han går ud og altså, uh, ud af det, uh, hvad nu er ud af visepresidenten her inden for den næste års tid. Jeg tror at du har ret i, mm. at det skal på den tid, ja, og det skal være et rigtig dårligt resultat altså, før det sker, fordi Ulenbøn ved at gøre det er jo også, at det er så gennemskudtet, altså, det vil være et, altså et politisk katastrofesignal at sende, at man siger, at hende her, som vi har valgt, er ikke kompetent nok til det, som vi troede, hun skulle lave. Altså, det, det vil virkelig være, det vil virkelig, virkelig være en fadese. Ja. Så jeg tror også, man er, man er enormt, men det skal virkelig stå skidt til for, at det sker. Men scenariet er bare lige nu, at det kan meget vel blive så skidt, ja. at... Altså, det er det næste mulighed, de har. Altså. Ja, jamen, det er det. Der er mange ting lige nu, som virkelig ikke går den vej, som Biden og demokraterne gerne vil. Og derfor så kan en desperat situation også kræve en uorthodox uh, handling. Det, og det, det må man sige. Det vil det jo i givet fald uh, være. Men... Uh, der er jo lidt tid til, øh, til både midtvejsvalget og til, øh, til det eventuelt måske, så øh, må det ikke vi nå at, at tale om det igen inden da. Det vil jeg næsten tro. Jeg vil, ikke, ja, det... jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi kommer til at tale om det, også i kommende udgaver af kammer med mere. Det, det er også enormt spændende, altså, fordi hun er jo hun er en ekstrem interessant figur. Altså, mm -hmm. det første, hun er den første kvindelige vicepræsident ja. nogensinde, og hun er endda øh, også sort, og øh, har asiatiske rødder også. Altså, det er virkelig... Der er så mange perspektiver i Kamala Harris' profil, som er... Og hun er ekstremt kompetent fagligt også på nogle ja. af de ting, hun laver. Altså, hun er virkelig der blandt de skarpeste hoder øh, i amerikansk politik. Det fungerer bare ikke for hende. Så jeg tror, vi kommer til at følge det tæt for at se, hvad er løsningen på det her for hende? Hvad er løsningen for demokraterne? Og kan det virkelig stå... Skal de virkelig stå til, at hun er så upopulær? Altså, det er virkelig... Det er spændende, spændende, spændende øh, kommende tid, vi går i møde her. Det må man sige. Spændende var det i hvert fald øh, i dag, at, øh, som altid, at øh, tale politik med dig, også Lykketoft. Øh, tak for øh, endnu en omgang kamp om Amerika. Manden, tak, tak. der har sørget for god ro og teknisk orden, er som altid vores producer Tom Carstensen. Jeg hedder Anders Agner og er din vært i den her programserie på genhør i næste uge til endnu en omgang af kampen om Amerika.